Evanghelia după Ioan, capitolul 13. Înainte de praznicul paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi, care era în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscariotanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus,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 Voi mă numiți, învățătorul și Domnul. Și bine ziceți, căci sunt. Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele. Și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unea altora. Pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun, că robul nu este mai mare decât Domnul său.